Mióta megvan az egyesítés, minden hónapban van gyűlés, hogy erősítsük az érzést. Júniusban meglépek egy gyűlésből. Azt mondom, hogy jön nekem egy kis delegációm délről, s szaladok a kertembe. Mert olyan gyönyörű a napsütés, nyílik nekem az annuskám. Vagyis nincs még meg, szelektálni kell. Szagolni akarom. Látni, hogy nyílik. Mint mikor nézi az ember a gyermekszületést. Csak nincsen se vér, se ordibálás, mert azt én nem bírom. Hanem nagy csend van, már délután fele, és elküldök mindenkit. Csendben csak nézem magamban, hogy nyílik az alkotásom. Annuska első éve. A rózsát nem lehet egyből meglátni. Kell neki adni időt. Mert ugye, ami gyenge első évbe, lehet, hogy két esztendő múlva olyan erős lesz, mint egy töltyfa. Mert nekem is volt, hogy olyan gyenge volt a példányom, hogy már ki akartam venni. Aztán elmúlt egy év, és kifejlődött, mint egy leányka. Tavaly még semmi, s most melle van. Csak állsz, s a szemed. Hát tavaly hun voltál, te leány, mert most olyan a formája neki, hogy csuda. Ez a szép szelekció megy nekem a nyáron, hogy megtaláljam a végleges annuskát. Azzal a lila fajtával, amit próbáltam, nem törődök. Nem sikerült, pedig öt éve, mint nyúzom. Végtére a lila is csak kísérletes szín. Tiszta violettet akartam. Hát az olyan, mint a kék rózsa. Gyönge, beteg, erre hajlik, arra megy, semmi az egész. Menjen az ilyen. Fel kell fogjuk, nincs kék róza. Se kék, se fekete. Aki azt mondja, hogy megtalálta, hazudik. Mejland, kérem, nem is kereste, vagy lehet kereste, de titkolta és helyesen tette, mert ez a bölcsesség. Vöröset csinál, sárgát, rózsaszint és fehéret, ezt lehet. Gondoltam, a nyáron épp írok egy ilyen tudományos cikket a kék rózsáról, aztán csak kidobtam a második oldalnál. Minek írni arról, amit nem lehet megcsinálni? Dekadens dolog. Már abban bizonyos vagyok, hogy mi lesz a neve. A neve megvan, csak még maga a virág nincs meg. Ha egy ilyet meglátna egy komoly nemesítő, egy pulzen, egy tantau, tisztára kiköpne. Ez aztán a délettáns dolog, hogy előbb legyen meg a neve neki, mint hogy őt magát meglássam. De hiszen látom. A szemem előtt lebeg, minden testrészét látom én. A levélzetét, a nyelet is látom, az erejét, a bimbó alakját, a nyeles leveleket a bimbó körül. Csak a színét nem látom egész tisztán. Amit eddig találtam, abból megtartottam 32 virágot, 32 testvért. Lehet a közelében vagyok, de még nem kapom a színét. Hát, fiam, annuska, hogy tudjalak tégedet megtalálni? Mindig kicsúszol az ember keze közül. Nem törődök már semmit az egyetemmel. El van vacsorázva, aztán az ősz. Milyen pocsék, esik is, hogy mindent tönkre verne, ha nem volna üvegház. De az a lelki sár, ami az egyetemen van, mindenki úgy megvan törve már őszre. Én nem is beszélgetek ottan. Engem csak az érdekel, megyünk-e rózsabírálatra, vagy nem. Jobb volna most nem menni. Nincs is kedvem most. Ekkora csúcs után, amit tavaly elértünk, nincs hova menni, ez az igazság. Csak bukni tudunk. A magyarok is ilyen csendben voltak, mikor folyt az egyesülés. Vagyis megszüntetés. Hát azok mindig csendbe vannak. Ilyen nép vagyunk. Én nekem meg az önéletrajzomat kell írjam mostan. Vagyis nem én írom, mert egyenesen egy könyvet akar készíteni az újságíró. Könyvet. Élő szervezetről könyvet kértem. Hát nem várja meg, míg meghalok? Mindent akar tudni, a leges-leges legelejétől leg mondja nekem ez az újságíróféle. Még a drága nagyanyámat is tudni akarja, aki egyedül nevelte a rossz gyermekeit. Elő kell vegyem a dosszárt, amibe teszem mindig bele az önéletrajzokat. A riporter is azt kérte, adjak neki önéletrajzot, ha van nekem. Hát kinek nincs? Akinek ma nincs önéletrajza, az egy senki. Persze, hogy van mert mindig beteszem a tetejére az újat, amit írok. Hát én kérem szépen 1950 óta írtam hány önéletrajzot, meg kell számoljam. Mindig kellett valami miatt. A díjak miatt kell csináljak életrajzokat újabban, mert aztán csak megkaptam az állami díjat Párizs után. Még régebben az egyetem miatt kellett, és amikor vettek fel a pártba. Aztán a könyvek miatt, mikor ment az engedélyezésre a könyv, kellett tudni ki az az ember, aki írta, mit ér. Aztán már emlékszik a fene. Van itt annyi életrajz? Hát hogy ne? 52-ben, mikor megalakult a stáció, hát akkor egész regényt kellett írjak magamról. Minél hosszabb valami, annál többet kell magyarázkodjon benne az ember. Aztán Párizs miatt, mikor volt a világkiállítás 58-ban... Aztán minden kiállításra mindig újat. Régen még írtuk a konfirmálásokat, az igazoló önéletrajzokat, még verifikáláskor. Most már nincsenek verifikálások, mindent tudnak. És még az elején a szekuritátén, mikor járattak, Na mert az volt nekem az első. Hányban? 50-ben vagy 51-ben. El kellett mondjam, hogyan voltak az első eladásaim a hollandoknak, aztán a román királynak. Ortinak. Még azt is el kellett mondjam, hogy 41-ben, mikor megalakult az országos magyar királyi növénykutató fiókintézet, mit tudok arról? Hát kérem, elmondtam. Semmit. Nem voltam én akkor senki. Egy kis tűzoltó voltam, mert ugye ott dolgoztam. Egy szem önéletrajzom még akkor nem volt. Most meg három szép dobozzal. Van, amelyik kötve is van. És van nekem olyan önéletrajzom, amiben semmi szó az emberről nem esik. Mert ugye nem az ember a fontos, hanem a fajta nemesítés, az eredmény, amit létrehozott. Mert azt kérem, a 11-16-45-ös hibridnek a leírása. Már nem emlékszem, miért írtam ezt. Lehet, a termelésbe akartuk vinni a hibridet. Be van téve az önéletrajzok közé a dobozba. Nem fontos az ember. A szolgálata fontos, amit tett? Hát az olyan életrajz, hogy itt születtem, az apám szobafestő, a testvérem itt él, hát az mi? Az engem nem érdekel. Mert például a kicsi vilike benne sincs egyikbe Nem Nemhogy titok vagy olyasmi, nem szégyellem. Most már meg is lesz indítva az apasági. Nevemre veszem, gondolom. Mentem én már vele csónakázni is. Vittem ki falura, magyarbecsen voltunk. Hát nem szégyellem csak hát nem kellett őt beleírni. Szegény Kali, az se szerepel. Mindig csak, hogy egyedülálló, az van beírva nekem. Meg a pártjelentésbe, hogy magánélete rendezetlen. és van nekem, kérem szépen, olyan önéletrajzom 58-ból, mert úgy kérték, hát én úgy csinálom, ahogy kérik, mikor jött a magyar delegáció, ugye. Az első nagy látogatás, mikor voltak a magyarok. Kellett leírjuk, mi külön vonatosok, akik akkor kísértük a magyarokat, kik vagyunk, hogy tudják megküldeni a partnernek. Hogy tudják ők is, kivel állnak szóba. Na akkor megírtuk szépen románul, beadtuk a minisztériumba, jóvá lett hagyva, aztán magyarra lefordítva elküldték a magyar missziónak. Amelyik a nagykövetség? Az olyan, hogy életrajz is, meg tervek is le vannak benne írva. Hát azt én oda tudom padni egy újságírónak. Csak ugye abból nem lett semmi. Mert akkor az ember azt akarta kidomborítani, hogy milyen nagy kapcsolatok voltak neki a múltban, már úgy, hogy jóféle kapcsolatok, 49 utániak, demokratikusak a magyar nemesítőkkel, cserebere. Mert jövésmenés nem volt, csak 56-ban lehetett kicsit, akkor nyílt meg a határ, és gyorsan be is csukták. Hát akkor azt domborítottuk ki, amit annak előtte meg épp, hogy el kellettett tussolni. Mikor jött a delegáció, úgy volt előnyös, hogy lássák, nekünk van a magyarokkal prosperáló szakmai kapcsolat. Aki nem ismeri az életemet, csak olvassa a papírosokat, nem tudhatja, hogy a tervekből, amiket összeírtunk, nemigen lett kutyagumi se. Én most ezeket a szép dobozokat odaadhatom, csak épp abból semmi élet nem áll össze. Mert nem egy doszár az én önéletrajzaim. Olyan szép dobozt kaptam a kötészetből, hogy elő lehajlik, fel se kell nyitni a tetejét, tesszük egymásra. Hát van nekem, kérem szépen, három ilyen pompás dobozom. Benne a doszárok, a doszárokban az ön életrajzok. Melyik kézzel, melyik géppel. Van melyik le is lett fényképezve. Azt mondja a riporter, ne törődjek, csak adjak oda mindent, majd ő kihámozza azt az egy igaz életet, a dátumokat, minden eredményeket. Gondoltam aztán, majd az önéletrajzi könyvbe szépen beleszövöm a píszet is. Mert végül csak nem tudtam elmesélni a píszet még senkinek, mert nem volt ki hallgassa. Emnével kezdtem volna, nem törődött vele. Neki a virág csak annyi, ami a vázában van a szalonnyában. Nem dolgozott vele, még vízbe se neki kellett állítani, meg ne szúrja a tüskéje. Kali, hát a drága vadvirág, mert ő egy tisztára remontáns vadvirág, ami teljes kontradikció. Azt se tudja, mi az, hogy ENSZ, mikor mondom. Mert ugye az ensz az onuba letletéve letéve mindenkinek az asztalára, egy szál a pízból, mikor volt a nagygyűlés a háború után. Hogy tudjam neki elmondani azt az óriási történelmet, amit a píz írt? Annuskával nem tudtam ilyet beszélni. Ő szépen tud hallgatni, okos is, Megértette volna, s úgy oda is van a földért, a virágért. De mikor már elkezdtem graftolni róla az annuskát, hát most nem állítok magamnak egy versenytársat, hogy mondjam neki, itt van a Písz, a Glória Dei, vagy még ugye mennyi neve van, és ez a világ legnagyobb rózsája. Lali értette volna. Ő neki való az ilyen történelem. Még megírni is meg tudta volna akkor a koponya. Csak hát vele elhidegültünk mostanába. Bizalmatlan lett... Panaszolta, hogy nincs egy őszinte barátja. Nekem panaszolta, ugye? Mert akkor én se vagyok neki, azt gondolom. Mind írja a pártnak a beadványait, nem olvastam, csak mondotta, de folyton tolakodik, proponál valamit, vagy reklamációkat nyújt be. De már nem tudunk úgy a rózsáról se beszélgetni. Pedig benne megvolt a kraft. A laikus kraft. Na, ezt is tőle tanultam. Csak aztán nehogy a világ elfelejtse a píszet. Lapokba megírni nem lehetett persze. Imperialista virágot. Még ha békét is hozott. Csak azt az Isten dicsősége nevet nem tudom lenyelni szegény Francisznak. Gloria Dei. Lehet nem is ő adta azt a nevet, hanem neki is van megnevezési bizottsága, mint nekem. Vagy az ügynöke adta. Az önéletrajzi könyvbe csak be tudom tenni a píz hatalmas történelmét. Tetetni, mert nem én írom. Mielőtt kimegyek az életből a házsongárdba, kell ügyeljek, hogy ezeket a szép dobozokat a sok önéletrajzokkal ügyesen elfüstöljem. Mert ha megtalálja valaki, hát nem fog érteni semmit, s minden butaságot összehord, ami nem is igaz. Csak ugye van egy nagy baja ezeknek az önéletrajzoknak. Hogy mindegyiknek van valahogy egy másolata. Mert én aztán magamtól egyet nem értem, az biztos. Engem nem érdekel a személyem. Akkor írt, amikor kérték, leültettek, megíratták, beadtam. Behanadva annyi helyre, hogy van a szekuritátén, az egyetemen, a stációban egy pár, aztán a minisztériumban, az alapszervezetnél, a pártnál, s a verifikálásnál is legalább négy példányban kellett beadni. Van a kiadóban, még lapoknál is, ahol írattak velem cikkeket. Az ember egészen szét van hordva. Apám anyja, Marimama gyűjtögette a haját meg a körmit egy párnahajba, mert az volt neki a babonája, hogy mikor meghal, vissza kell jöjjön, hogy összeszedje, amit széthagyott. Marimamának szegénynek, még a régi világból való ember annyi szuperstíciója volt, és hogy az ember semmit nem hagy széjjel, mert össze kell szedje, az ördög a sarkába lesz, amíg össze nem szedi, nem lesz nyugta, nem tudhat feltámadni és az öröklétbe menni. Mind ilyesmiket beszélt. Na hát aztán nekem is szét van hagyva ugye mindenem. Az egész életem, önéletrajzom. Nem, hogy a rózsáim lennének inkább széthagyva, vagy a micsurini hibridem, hanem ugye az életem. Azt mondja, aki ajánlotta ezt az újságírót, sütő, aki író is és szerkesztő, hogy ügyes ember ez, aki ő nekem ajánl, hogy írja meg az életemet, tudja, mert nála dolgozik a matújságjánál. És tehetséges író lesz belőle. Szabó Istvánnak hívják, vagy Józsefnek nem emlékszem. Hát valami közönséges neve van. Mondom, ha író lesz, akkor minek neki engem tanulmányozni élő szervezetet, inkább találjon ki ügyesen valamit. Sütő azt feleli, ne bolondozzak, én is tudom, hogy az írónak a legfontosabb ihlete a valóságban van. Még direkt felhívott sütő, hogy győzködjön engem a telefonban. Na, aztán én nem akarok olyat egyáltalán, hogy ide jöjjön, beszélget, ez mindent gyorsírással, hogy ne tudjam el se olvasni. Mert úgy dolgozik, mondta sütő, mindent leír szórul szóra. Lehet szórul szóra írja, aztán kitalál valamit, meg sem mutatja, kinyomtatja. Bár nem hiszem, hogy egy állami lehessen így tenni. Kell engedélyezzék. Szerencsére. Van még ellenőrzés a világon. Mert azt mondja sütő, már a címét is megtalálták. Hát szép! Még nem is látott egyszer az életben, hogy leüljön velem tárgyalni, a könyvének már címe is van. Egy virágzó élet. Állítólag sütő javasolja ezt a címét. Hát, címnek épp szép. Csak ne én legyek benne, hanem a tetteim. Sütő mind győzköd, hogy engedjek, hogy kellenek a munkás példaképek a fiataloknak, az eszmények. Egy virágzó élet. Most megírja, hogy virágzó, ugye, s aztán, mert fiatalabb, hát csak túlél engem, megírja, hogy fonnyadt. Vagy elszáradt. Elszáradt élet. Így van ez. Mert ugye most virágzok, aztán kimegyek az életből, kiderül minden egy fonnyadt élet volt, nem ért kutyafülét sem, egy banit, sehol semmi nem maradt, még az embernek a virágja se, vagy az emléke, hogy itt járt a lába a földön. Mejland lesz, Décsi meg nem lesz. Most virágzok, aztán eltűnök. Eltűnök én is, és főleg a virág. Nekem az a nagy fájdalom. Nem Décsi Vilmos Otto, a bajuszos öreg ember. Mit öreg, még csak ötven se vagyok. Mindjárt. Hanem, hogy a Vilmos Décsi. A hibrid. Most leveszem ezt a négy szép dobozt. Nézem innen, nézem onnan, mit lehet belőle úgy odaadni, hogy ne legyen a sok magyarázkodás, mert azt mindig kellett, hogy az ember tisztázza magát. Mert a semmiért az ember nem ír ön életrajzot Aztán ne legyenek a tervek se, mert azok meg nem jöttek létre. Aztán az a sok minden, hogy az ember ilyen kiváló, olyan díja van, ezt fejlesztette, azt csinálta, ízléstelen. Az összes raport ilyen. A raport az is önéletrajz meg a verifikálások, meg az autokritika, a planifikálás, minden, az ember mindig cifrázza magát. Egy virágzó élet, ez lesz a címe. Egy, nézem a dobozt. Hát ha ez neked egy, boldog, akinek egy élete van. Egy élete, egy halála. Aki több életet akar magának, ahogy én mert aki a nevét így sokszorosítja, mit akar, ugye? Ha én a rózsámat magamról nevezem, és más rózsákat is elterjesztek ami az én művem, nekem sok életem lesz, és sok halálom is. Egyszer, mikor én meghalok, másszor, mikor meghal velem a virágom. Mikor egy kertészetben nem árusítják a liszenszelt Vilmos Décsit, már el van tűnve a kereskedelemből. Mikor már nem lehet kapni se, de a Décsi még ott festlik valahol egy kertben májusban, reánéz egy laikus, azt mondja, sárga rózsa. Ugyanis nincs már a rózsának neve. És csak annyit mond, aki látja, hát ez egy sárga tea a rózsa. Mert a rózsa ugye nem tudja megmondani, hogy kicsoda ő. Hallgat. Ennyi volt az élet. Itt jártunk, ketté törött a derekunk, annyit, mint hajolgattunk és senki se tudja. Kell ez a virágzó élet, kérdezem Sütő Andrástól, mert kell beszéljek a telefonba vele. Azt mondja, kell. Mi csináljuk az életünket, nem más. Saját kezünkben vagyunk. Te virágzol, dési elvtárs. Én virágzom, fiam, felelem neki, és úgy kacagok. Én is, te is virágzol, fiam. Pedig alig kisebb nálam, Mégis fiamnak mondom. Virágzunk, felelem. Pedig hát ugye december van. 1959. december. Mindjárt kezdődik egy új évtized. Virágzunk. Idén ősszel készen lett az annuska. Nem szelektálom tovább. Tökéletes. Tökéletes, és senki észre sem vette. És főleg, hogy már nem is fogja. Mert miért? Mert már minden készen van velem. Bejártam a nagy utat, fejjebb nem lehet. Már csak ez a virágzó életkönyv kell. Meg is fogják írni. Ha egyszer egy ilyet a fejébe vesz valaki, akkor meg. Ha egyszer van a nagy Mejlannak könyve, meg tantó is biztos íratot magáról, akkor legyen Décsi Vilmosról. Vagy Vilmos Décsiről, ugye? Mert az ember... Úgy is elmúlik.